פרק ו' ויאמר אדוני אל משה, עתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, ואראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני. לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם. מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לטל. לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה, מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני אדוני לאמר, הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן, ויצווים אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוא, חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן, ובני שמעון, ימואל וימין, ואוהד ויכין וצוחר, ושאול בן הקנענית, אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם. גרשון וכחת ומררי, ושני חיי לוי שבע ושלושים ומאת שנה. בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם, ובני קחת עמרם ויצהר, וחברון ועוזיאל, ושני חיי קחת שלוש ושלושים ומאת שנה. ובני מררי מחלי ומושי. אלה משפחות הלוי לתולדותם. וייקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה, ותלד לו את אהרן ואת משה. ושני חיי אמרם שבע ושלושים ומאת שנה. ובני יצהר קורח ונפג וזכרי. ובני עוזיאל מישאל ואל צפן וסטרי. וייקח אהרן את אלישבע, בת עמינדב, אחות נחשון לו, לאישה. ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכרחי. ואלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פוטייל לו, לאישה. ותלד לו את פינכס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם, הוא אהרון ומשה, אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא, משה ואהרון. והיא, ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים. וידבר אדוני אל משה לאמור, אני אדוני, דבר אל פרעה מלך מצרים, את כל אשר אני דובר אליך. ויאמר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אלי פרעה.